Як йому важко, напевне. Важче, ніж їй? Врешті, хто це може виміряти? Бальзам справді виявився чудодійним. На ранок Софія вже не відчувала болю. Але відчуття безповоротної втрати повернулося. Повернулася Порожнеча в душі. Не хотілося зранку підводитися з ліжка, Кудись іти, щось робити. Відколи розпочалися канікули, Софія вела рослинний спосіб життя. Відвезла до матері на талочку І цілісінькі дні просиджувала на канапі, Укрившись своєю блакитною ковтинкою. Навіть у спеку її постійно морозило. Такий холод панував у душі, що навіть тепле проміння сонця не могло зарадити. Кожного ранку Софія брала до рук черговий том дюма, останній Арсеніїв дарунок. Читала, перечитувала і дякувала авторові, що він володіє магічним даром переселяти її в інший світ, світ високих почуттів, ненависті, підступів, інтриг. Та насамперед – честі, мужності й кохання. Відтак вона годинами грала на гітарі і читала вірші. Якось узяла до рук книжку Анни Ахматової. З неї випали засушені пелюстки троянд, Дві червоні і дві білі. О тих самих троянд, з яких усе почалося, які так давно подарував їй ще незнайомий тоді Арсен. Він був усюди, заповнював увесь її невеличкий світ, всюди були спогади про нього. Софія не могла і не хотіла вирватися із цього зачарованого кола. Вікторія хотіла відволікти її від минулого, але від усіх пропозицій Софія щоразу відмовлялася. Та зрештою Вікторія мала власне життя. Чому вона повинна бути комусь нянькою? Влітку у місті панував мертвий сезон. У студентів канікули. Ігор поїхав у відпустку. Чареватько подався на моря океани. Отож, несподіваних візитів можна було не очікувати. Софія й не очікувала. Жила собі. Ранок, вечір, ніч. І відмірювала час Кількістю прочитаних сторінок ходила тільки в магазин, отаку сяку їжу та в бібліотеку. Одного серпневого вечора знову завітав Віталій Олексійович. Цього разу, почувши шум машини, вона навіть зиркнула до люстерка і зачесала волосся. Їй було цікаво із ним. Мабуть, міг її зрозуміти, бо сам пережив велике горе. Доброго вечора, Софія Андріївно. Як минув день? Як завжди? А завжди як? У мене враження, що ви ніколи не виходите з дому. У місті вас зустріти неможливо, телефону немає... Тому залишається тільки отаким непрошеним гостем удертися до господи. Без ордера на обшук і без санкцій прокурора. А вам краще на язичок не потрапляти. Та у мене поважна причина для візиту. Це вам. Він простягнув Софії букет свіжих, щойно зірваних, величезних ромашок.